ערך אפיים ורב חסד ואמת, פנה אלי וחונני. תנה עוזך לעבדך, והושיע לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה, אדוני, עזרתני וניחמתני.